Buonasera e buon ascolto da Radio Onda Rossa, Il, la trasmissione di questa sera è eh, come abbiamo annunciato dedicata al ciclo salute sotto attacco e eh, per eh, questa sera vi vogliamo proporre un, uh, alcuni cenni su un documento pubblicato uh, poco tempo fa dal titolo Emergenza Bonifiche, bonifica i territori inquinati a tutela della salute nell'Italia e eh, del eh, biocidio, è un termine eh, che corrisponde anche a una campagna eh, de, di alcune regioni italiane, la Campania per esempio, ma anche il Lazio. Una, questa pubblicazione fa parte del progetto SIGAS, Sportello Informativo per la Giustizia Ambientale e Sociale, finanziato dall'Osservatorio Nazionale per il Volontariato e eh, questo progetto ha, mh, è il risultato di un anno di lavoro di 10 volontari. sulla tutela ambientale e i conflitti legati alla contaminazione dei territori, eh, si parla anche di eh, strumenti scientifici di, di rilevazione, di epidemiologia, quindi malattie connesse a questi gravissimi inquinamenti e, e, alla, e si eh, definisce, si delinea una mappa eh, delle eh, bonifiche necessarie Nel nostro paese eh, alcune avrebbero dovuto essere già concluse ma eh, così non è, eh, non solo per problemi eh, di tipo economico e eh, si tratta di una vera e propria emergenza nazionale come eh, si può leggere all'interno del sito, vi do subito il riferimento per chi appunto volesse scaricarlo gratuitamente. Eh, si trova eh, sicuramente sul sito asud.net e non so se si troverà probabilmente anche su altri, eh, altri siti in ogni caso eh, qui eh, lo trovate e appunto si può scaricare gratuitamente e eh, ricordiamo anche il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire o partecipare Alla, alla trasmissione, all'argomento, anche magari per denunciare una situazione di sua conoscenza eh, a proposito di queste eh, urgenti e necessarie bonifiche, 06 49 17 50. Dunque nell'introduzione si eh, spiega come eh, sviluppo industriale italiano equivale anche a dire purtroppo devastazione ambientale eh, dell'Italia. Soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, quindi dopo il 45, sono passati 70 anni, abbiamo appena celebrato il settantesimo della liberazione. Ma la liberazione eh, dall'inquinamento dei suoli e eh, dalla, da questa devastazione ambientale, eh, se non è proprio da cominciare, poco ci manca. E ci sono. Naturalmente per ogni ciclo produttivo: emissioni, residui e rifiuti industriali, il, lo smaltimento di, questo, eh, di questi prodotti di scarto, eh, di questo inquinamento, come ormai sappiamo eh, dalla, eh, dagli organi di informazione, ormai da anni, anche dalle inchieste giudiziarie, eh, sono un affare per eh, il, il capitale. criminale, ma eh, le, i confini tra il criminale e il legale, eh, il eh, spazio legale, eh, ecco, capiamoci bene, sono ormai molto eh, labili se non scomparsi del tutto, infatti qualsiasi inchiesta giudiziaria conferma come Eh, il riciclaggio del cosiddetto denaro sporco delle organizzazioni cosiddette criminali eh, nella eh, economia cosiddetta legale è un continuum quindi non, eh, è molto difficile districare e, e dal punto di vista legale eh, decidere se quei soldi sono frutto di attività legali o meno perché eh, grazie alla libertà di circolazione assoluta eh, dei capitali finanziari e la mancanza sostanziale di controlli dei medesimi Al di là delle leggi che magari colpiscono il, direttamente il cittadino, ma non la grande organizzazione criminale, eh, tipo i controlli eh, sul... sulle transazioni al di sopra di una certa quota di denaro, eh, tutta una serie di restrizioni per le amministrazioni pubbliche eh, che dovrebbero garantire trasparenza e correttezza, salvo che poi scoppiano regolarmente i casi di eh, malgoverno e malaffare, ultimo in ordine di tempo e non ultimo per gravità quello di eh, mafia capitale. Ecco, questo, questa situazione di emergenza per la salute eh, degli italiani e delle italiane eh, continua a esistere spesso nell'ignoranza eh, non colpevole, nella maggior parte dei casi, eh, della popolazione stessa. Eh, dice quindi, questa introduzione eh, supporta l'affermazione che eh, le bonifiche sono un'emergenza eh, nazionale Eh, perché c'è una diffusione veramente eh, impressionante sul eh, territorio. Secondo un grande eh, esperto di ambiente nonché. Eh, famoso scienziato Giorgio Nebbia ricostruire la geografia storica delle man manifatture in Italia a cominciare dall'età dell'industrializzazione sarebbe di grande utilità anche per i governi nazionali e locali che volessero intraprendere le necessarie corrette, eh, e corrette bonifiche per fare un mh, brevissimo mh, profilo storico di quello che è stata l'industrializzazione in Italia Eh, si deve partire necessariamente dall'Ottocento, eh, quando si è sviluppata inizialmente l'industria meccanica e quella siderurgica. la cosiddetta industria pesante, eh, ricordiamo che in Italia nel, nella prima, ben prima della metà dell'Ottocento si costruirono le prime ferrovie, addirittura la Campania, se non ricordo male, fu all'avanguardia in questo, la prima ferrovia italiana fu appunto costruita lì. Eh, dopo i primi nuclei del meccanico e del siderurgico eh, si si Un poco dopo, in parte parallelamente, l'industria tessile e eh, saccarifera eh, si eh, sviluppò eh, soprattutto nel nord grazie alle risorse idriche maggiori, i fiumi delle Alpi, l'industria chimica in Sicilia grazie alle miniere eh, di Zolfo e estrazione anche di altri minerali per quanto l'Italia non sia molto ricca da questo punto di vista nel secolo successivo eh, fino alla, alla fine della prima guerra mondiale eh, c'è stato un uh, forte sviluppo dell'industria uh, bellica quindi collegata ai settori che dicevamo prima meccanico e siderurgico e chimica e eh, uno sviluppo dell'uso del carbone e dell'elettricità Eh, durante il fascismo gli stabilimenti industriali cominciarono a essere alimentati a petrolio E eh, dopo il 1945 questa fonte di energia è diventata sempre più importante, eh, mentre l'Italia con il boom economico eh, si sviluppava i consumi i, di masse, quindi eh, il più famoso ovviamente quello dell'automobile, ma anche gli elettrodomestici, tutti i prodotti in plastica, eccetera, eccetera. Eh, Questo sviluppo è andato di pari passo anche con i fenomeni migratori, eh, l'emigrazione dal sud al nord, eh, soprattutto nelle fabbriche di Torino, Milano, eh, Genova eh, e quindi tutti i fenomeni anche eh, sociali legati a questo, la, la grande espansione anche eh, demografica delle, delle città del nord. E, e i conflitti eh, non solo eh, sociali, non solo di classe, ma anche, eh, come dire, in qualche misura eh, razziali, tra virgolette, no? Mm. Eh, nella storia d'Italia la ehm, discriminazione nei confronti dei meridionali eh, è, un fatto, è un fatto noto e oggi eh, nei confronti dei migranti di altri paesi in molti casi si ripete, ma qui andremo fuori tema e quindi ritorniamo invece all'argomento delle eh, bonifiche dopo una eh, pausa musicale, ricordando che il numero di telefono della radio è 06 49 She had that Camarillo Brillo flaming out along ahead. I mean, her Mendocino Beano. By where some bugs had made it red She ruled the toads of these short forests And every newt in Idaho And every cricket who had chorus By the bush and buffalo She said she was a magic mama And she could throw a mean tarot And carried on without a comma That she was someone I should know She had a snake for a pet And an amulet And she was breeding a dwarf But she wasn't done yet She had gray green skin A doll with a pin I told her she was alright But I couldn't come in I couldn't come in right then <laughs> And so she wandered through the doorway Just like a shadow from the tomb She said her stereo was four way And I just love it in her room Well, I was born to have adventure So I just followed up the steps Right past the fuming incense stenchure To where she hung her castanets She stripped away her rancid poncho And laid out naked by the door We did it till we were on concho And it was useless anymore She had a snake for a pet And an amulet And she was breathing a water But she wasn't done yet She had gray green skin I was a, doll with a pin. I told her she was alright, but I couldn't come in. Actually, that was very busy And so she wandered through the doorway Just like a shadow from the tomb. She said a stereo was four way, and I just love it in a room. Well, I was born to have adventure.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 Ritorniamo in diretta, questa è Onda Rosso 87.9 in FM, la trasmissione è Entropia Massima dedicata al ciclo salute sotto attacco, vi stiamo parlando delle emergenze bonifiche in Italia e eh, a partire da, da un libro <coughs> pubblicato eh, nell'ambito del progetto SIGAS Eh, dunque stavamo, abbiamo concluso questo brevissimo excursus storico sull'industrializzazione nel nostro paese, in realtà bisognerebbe ricordare anche che eh, nel secondo dopoguerra eh, sono state create molte aree industriali nel sud, eh, grazie soprattutto alla... cassa per il mezzogiorno e anche all'Iri eh, l'istituto di ricostruzione industriale eh, creato durante il fascismo e abolito solo eh, relativamente eh, in un periodo recente e, molti dei poli produttivi italiani Eh, sono stati quindi eh, definiti siti di interesse nazionale per le bonifiche, dove interesse sta per gravità di inquinamento, a partire dal 1997. È stato un lavoro fatto dal Ministero dell'Ambiente, eh, dunque questi siti, eh, l'acronimo è SIN, Eh, L'area, eh, il numero è eh, di eh, 57 o meglio era perché poi sono diminuiti eh, perché è intervenuta una diversa classificazione, non perché eh, fosse stato eliminato l'inquinamento, eh, fosse stata completata la bonifica di questi siti. Quindi, ripeto, eh, 57 siti ridotti a 39 per il 2000, nel 2013 perché 18 di essi sono stati declassati a siti di interesse regionale. piccolo inciso questa terminologia visto che siamo una radio e mh, per noi le parole sono importanti eh, eh, questa terminologia tende a, a sminuire tende a rendere innocuo questo, mh, la definizione di questi siti eh, perché in effetti se uno si ferma alla, alla denominazione sito di interesse nazionale o regionale Non si capisce assolutamente di che cosa si sta parlando. Eh, chiuso l'inciso. Eh, diciamo che eh, all'interno di questo eh, territorio, che eh, è stato anche misurato, si tratta di 155.000 ettari, eh, considerate che come eh, chilometri quadrati, eh, bisogna dividere per 100, eh, quindi eh, fa eh, un milione e eh, scusate non 1.155.000 eh, diviso, diviso 10 fa eh, 1.500 eh, e quindi eh, si tratta del 3% del territorio nazionale l'Italia è grande eh, 301.000 km2 quindi 1.500 è, è appunto quella percentuale lì non è proprio... Uno scherzetto perché in, queste, in questo territorio vivono ben 6 milioni di persone, cioè il 10% della popolazione, quindi c'è una eh, differente percentuale per quanto riguarda il territorio e per quanto riguarda la popolazione, insomma il 10% è, è, è una parte molto grande della popolazione. Dunque alcuni nomi e eh, li facciamo, sempre citando da questa introduzione al libro. Il polo petrolchimico di eh, i poli, anzi petrolchimici di Gela, Priolo, Brindisi, Taranto eh, Taranto forse il più conosciuto, ma anche Porto Marghera, e poi le aree urbane di Brescia, Mantova, Napoli, La Spezia e Piombino. E che cosa significa mh, parlare di aree urbane? Eh, significa che l'inquinamento è talmente diffuso nel territorio di queste città, lo ripeto: Brescia, Mantova, Napoli, La Spezia e Piombino sono tutti capoluogo di provincia, Napoli addirittura capoluogo di regione e un, una sola città cittadina, diciamo, non lo è, cioè Piombino. Quindi anche qui stiamo parlando di aree. Eh, di città importantissime Napoli, l'area di Napoli sono 2 milioni di abitanti se non di più quindi eh, è sicuramente una grossa fetta di quei, di quei 6 milioni che dicevamo e eh, in, il fatto di aver denominato mh, appunto queste, queste aree urbane come eh, siti da bonificare nel loro complesso è indice di una gravità enorme di questo problema Eh, ovvero il problema è che nei terreni, nelle acque di, queste, eh, di questi siti di interesse cosiddetti ci sono contaminanti molto pericolosi per la salute umana che superano di milioni di volte le soglie di precauzione eh, ripeto questo concetto, superano di milioni di volte le soglie eh, di precauzione che significa quelle soglie al di sopra delle quali comincia a esserci un pericolo per la salute umana E questo secondo organizzazioni nazionali e internazionali che eh, appunto si basano su valutazioni scientifiche, epidemiologiche, eccetera. Che sostanze ci sono nei terreni e nelle acque? Eh, sono, per fare alcuni degli esempi, fanghi chimici, eh, arsenico, mercurio. scorie di fonderie, oli esausti, ceneri, pesticidi. Nel 2012 la Commissione parlamentare sulle attività illecite connesse al smaltimento dei rifiuti ha diffuso una relazione sulle bonifiche di questi siti contaminati. Eh, la Commissione parlamentare ha valutato come fallimentare desolante eh, il procedere di queste bonifiche, quindi sostanzialmente non hanno funzionato, non stanno funzionando e eh, quindi mh, non sono state realizzate o sono state eh, realizzate in modo molto parziale e questo riguarda sia i siti nazionali che quelli eh, regionali. Dunque, al 31 dicembre 2013, quindi stiamo parlando di poco più di un anno fa, eh, esistevano ben eh, 25.568 SIR, cioè stiamo parlando di siti regionali, potenzialmente contaminati e accertati. Ripeto, 25.568 siti di interesse regionale potenzialmente contaminati e accertati ufficialmente dallo Stato italiano. Quindi non è una, una stima di qualche eh, movimento di contestazione, di eh, eh, comitati di cittadini che denunciano l'inquinamento. No, sono dati ufficiali, statali. All'interno di questa cifra enorme abbiamo eh, una percentuale... Eh, Ridotta di interventi avviati, 4.879 che sono un numero indubbiamente molto grosso, ma eh, con, confrontato con i 25.000 diventa una percentuale eh, troppo bassa e eh, in totale i siti bonificati sono stati solo 3.011. Quindi 3.011 su 25.568. Ma attenzione, stiamo parlando di quelli regionali, cioè quelli declassificati, quelli meno gravi rispetto a quelli nazionali. Quindi effettivamente la contaminazione del nostro territorio è eh, impressionante per quanto riguarda la diffusione. Gli interventi sono stati eh, sicuramente... effettuati in ritardo, sicuramente in modo incompleto, eh, sicuramente mal coordinati e drammaticamente insufficienti eh, per eh, porre rimedio a questa emergenza nazionale, un'emergenza che, eh, ripetiamo, Colpisce la, direttamente la salute di milioni di italiani, la stima è stata fatta per 6 milioni di persone. La più grande città interessata da questo pericolo è Napoli, e, e quindi in realtà noi non sappiamo. e sarà difficile saperlo quante persone si ammaleranno o si sono ammalate e quindi magari possono anche morire per queste cause no? ma è chiaramente molto difficile quantificare visto che poi sulle cause di morte intervengono gli ospedali, i medici ci possono essere valutazioni errate, ci sono problemi anche nello stabilire la connessione causa-effetto, soprattutto eh, nei casi delle assicurazioni, eh, si, eh, queste tendono per, per, per risparmiare sui premi ovviamente a negare che ci sia questa responsabilità, ma anche dal punto di vista legale eh, si cerca di eh, negare queste connessioni. Eh, voglio ricordare che da questi microfoni alcuni mesi fa abbiamo... Eh, ospitato l'intervento di una eh, di, un, di un bioingegnere la dottoressa Gatti che invece con i suoi studi ha dimostrato eh, a, almeno una cosa cioè la eh, correlazione diretta tra le polveri sottili e l'insorgenza del cancro nelle persone appunto che hanno eh, respirato e quindi hanno assimilato queste polveri sottili ma Gli inquinanti, eh, come abbiamo appena accennato prima, sono di tantissimi generi e quindi eh, questo lavoro di correlazione dovrebbe impegnare veramente molti ricercatori e anche molte risorse perché eh, soltanto forse con eh, la paura di dover pagare dei rimborsi eh, enormi si potrebbe indurre appunto le forze del capitale a eh, prendere sul serio, agire sul serio per quanto riguarda questi. bonifiche Perché mh, è chiaro che la responsabilità non è solo dello Stato, ma anche di quelle aziende eh, che questo inquinamento lo creano, l'hanno creato e continuano a crearlo. E eh, nei, per sempre per rimanere agli studi ufficiali, eh, per quanto, lo studio denominato SENTIERI, che è un acronimo che sta per Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio di Inquinamento. È uno studio anche qui molto ufficiale, perché fatto dall'Istituto Superiore di Sanità, quindi l'istituto più importante, più qualificato eh, che abbiamo in Italia per questo tipo di problemi, eh, che nel 2010, 2011 e 2014 ha pubblicato tre rapporti sulla valutazione dell'evidenza epidemiologica, l'analisi della mortalità e eh, mortalità, incidenza oncologica, quindi cancro e ricoveri. Ospedalieri. Quindi c'è anche un impegno di alcune istituzioni statali a eh, ricercare queste eh, correlazioni e questi studi che cosa hanno eh, dimostrato? Che la popolazione che vive vicino a questi eh, siti, a questi centri, a questi poli industriali attivi o dismessi ha indici di mortalità e di eh, patologie eh, oncologiche e, e altre malattie connesse all'inquinamento nettamente più alti rispetto alle medie regionali quindi c'è un'evidenza scientifica generale anche se non stiamo parlando di, del singolo caso del singolo malato o malata ma il fenomeno in sé, il dato di partenza è che dove c'è il sito inquinato le malattie e la mortalità sono nettamente più alte rispetto al resto del territorio. Quindi è un dato di partenza ormai che nessuno può negare e quindi la politica dovrebbe da questo decidere non solo degli interventi ma anche di grossi investimenti nella bonifica e nella... ricerca anche eh, del, di come questi inquinanti agiscono sulla salute delle persone eh, mi fermo di nuovo per un'altra pausa musicale, ricordo che c'è ancora qualche minuto per chi volesse intervenire il numero di telefono della radio è 06 49 17 50 questa è sempre Entropia Massima Saluto di Onda Rosso, 87.9 in FM, saluto sotto attacco, la trasmissione di entropia massima di questa sera, vi stiamo parlando di un documento che potete scaricare eh, gratuitamente, liberamente da internet, eh, se vi collegate al sito eh, www.asud.net eh, che eh, riguarda appunto l'emergenza le, eh, bonifiche in Italia. Parlando di... morti eh, a causa di questi inquinamenti, l'inquinamento dei eh, siti eh, di interesse, cioè dei siti contaminati. Il, eh, questo, questi studi, questi tre rapporti mh, della, mh, del progetto dell'indagine dell Sentieri hanno accertato nel 2011 3.508 morti in più, in più rispetto alla, alla norma, nei 44 siti eh, che sono stati indagati per un arco lungo di tempo, 8 anni, dal 95 al 2002, per malattie riconducibili all'esposizione di inquinanti industriali. Ma questa cifra eh, in realtà è effettivamente molto più alta se si considera l'eccesso di mortalità complessivo rispetto alle medie regionali. E il numero arriva a circa 10.000 morti aggiuntivi, cioè eh, 10.000 morti in più a causa dell'inquinamento. Il L'ultimo rapporto eh, sentieri che è stato diffuso l'anno scorso, nel 2014, eh, prende in considerazione numerosi dati sulle malattie oncologiche, sui ricoveri ospedalieri e eh, purtroppo ha registrato l'aumento dell'incidenza di diverse pat patologie nella popolazione che è esposta al rischio di inquinamento. Quindi il problema non è che si sta risolvendo, sta peggiorando e eh, la salute delle persone, la vita delle persone... È a rischio, anzi è una realtà appunto certificata, ripeto, dall'Istituto Superiore di Sanità, quindi una fonte statale, legale, eh, ufficiale, eh, che più ufficiale non si può. Che ci eh, dice di questo eh, disastro che dovrebbe essere oggetto anche di eh, molte trasmissioni televisive, dibattiti, insomma, eh, quello che secondo alcuni politici sarebbe allarmismo, invece è, è una tutela proprio della vita, eh, non solo della salute, ma della vita delle persone che invece passa più o meno sotto eh, silenzio. Eh, adesso vorremmo in chiusura della trasmissione. Eh, dirvi anche qual è questo elenco di eh, siti, eh, perché sono appunto tanti diffusi su Uh, in tutta Italia uh, se uh, prendete la pagina 29 o oh, prenderete insomma quando uh, e se vorrete scaricare questo, uh, questo documento uh, c'è una diffusione su uh, tutte le regioni italiane alcune hanno uh, mh, sto parlando solo dei siti nazionali quindi quelli delle situazioni più gravi uh, ci sono regioni che ne hanno uh, purtroppo molti come la Campania, il Piemonte la Lombardia ma anche la Puglia e la Sicilia e la Toscana e altre più fortunate tra virgolette tipo l'Umbria eh, che ne ha uno solo, le Marche due e eh, il Trentino Alto Adige due eh, ma eh, appunto l'elenco eh, eh, di questi siti eh, è sicuramente impressionante, adesso voglio leggervelo al 31 dicembre 2012 erano stati classificati 57 siti di interesse nazionale gravemente inquinati dalla produzione industriale eh, che eh, prosegue oppure che è stata eh, interrotta ma l'inquinamento purtroppo eh, co continua perché si è diffuso nel terreno e nell'acqua eh, diciamo nell'aria eh, una volta che la produzione cessa eh, si disperde abbastanza velocemente, non così Invece, purtroppo, nel terreno e eh, nell'acqua anche a distanza di anni questi inquinanti eh, rimangono, inquinano e uccidono. Allora, l'elenco dei 57, Venezia, Porto Marghera, Napoli Orientale, Gela 4, Priolo 5. Questi sono, eh, scusate, eh, eh, ho, ho letto un numero che è riferito alla. all'elenco dei 57 quindi non tenetene conto Ripeto, Venezia e Porto Marghera, Napoli Orientale Gela, Priolo Manfredonia, Brindisi Taranto Cengio e Saliceto Piombino, Massa e Carrara Casale Monferrato Litorale Domizio Flegreo Pitelli, Balangero Pieve Vergonte Sesto San Giovanni Pioltello Uh, Pioltello Rodano Napoli Bagnoli quindi Napoli di nuovo uh, Coroglio Fiumi Saline e Alento Tito Crotone Cassano Cerchiara Sassuolo Scandiano Fidenza Laguna di Grado e Marano Trieste Frosinone Cogoleto Stoppani Cerro Allambro Milano Bovisa Basso Ticino del fiume Chienti Campobasso Guglionesi II Basse di Stura in provincia di Torino Bari Fibronit Sulcis Iglesiente e Guspinese Biancavilla Livorno Terni Papigno Emarese Mar di Mago Ceregnano Bolzano Trento Nord Brescia Caffaro Broni, Falconara Marittima, Serravalle Scrivia, Laghi di Mantova e Polo Chimico, Orbetello Area ex Sitoco, Aree del litorale vesuviano, Aree industriali di Porto Torres, Area industriale della Val Basento, Bacino del fiume Sacco, Bacino idrografico del fiume Samo, Area industriale di Milazzo, Strillaglie Eh, Milazzo Str eh, strillaia, non so dov'è, scusate, Pianura Bussi sul Tirino e la Maddalena, persino la meravigliosa isola della Maddalena dove eh, c'è una base eh, militare o perlomeno c'era eh, nucleare, quindi suppongo che l'inquinamento sia di tipo nucleare. e questo l'impressionante eh, elenco i 18 siti declassificati a regionali eh, sono eh, de dell'elenco di prima eh, questi Litorale Domizio Flegreo Pitelli Fiumi Saline e Alento Sassuolo Frosinone Cerro Allambro Milano, eh, all Milano Bovisa Basso Bacino del Chienti Campobasso Guglionesi Basse di Stura, Mar di Mago Caregnano, Bolzano, area del litorale vesuviano, bacino del fiume Sacco, bacino idrografico del fiume Sarno, Pianura e pianura la Maddalena. In questi siti ufficialmente la situazione è meno grave eh, rispetto a tutti gli altri. I siti di interesse nazionale sono stati riconosciuti tali dal Ministero dell'Ambiente eh, con previa consultazione con la regione interessata. C'è un per chi volesse approfondire, c'è un decreto legislativo che è il 152 del 2006 eh, che all'articolo 252 chiarisce eh, come eh, e perché un sito viene classificato di interesse nazionale eh, per la bonifica. che questo è il fatto eh, diciamo fondamentale, una volta individuato eh, si decide anche che deve essere eh, bonificato. Quindi ripeto, l'articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006 definisce appunto questi siti soggetti a bonifica. Eh, siamo arrivati al termine della eh, trasmissione, eh, spero di aver dato qualche Informazione utile per chi volesse approfondire, eh, ricordiamo che oggi la radio ha diffuso anche un comunicato di una mobilitazione che ha a che fare, molto a che fare, con l'inquinamento e con le minacce alla salute. Che è quella che ci sarà ad Albano sabato 2 maggio, eh, appunto sulla questione dell'inceneritore, eh, il malefico inceneritore chiamato anche qui eh, per ehm, nascondere, occultare con termini quella che è la dura realtà. invece criminale di questi, eh, di questi impianti eh, termovalorizzatori, in realtà sono appunto inceneritori che emettono eh, dei fumi eh, micidiali nonostante eh, i filtri o i miglioramenti che eh, i costruttori dicono di aver apportato. Un saluto quindi all'ascoltatrice e agli ascoltatori di questa radio che eh, ricordiamo ha bisogno del vostro sostegno economico perché eh, è una radio che non ha padroni, padrini né pubblicità, le 3P e, e quindi mh, vive eh, come eh, fa da ormai quasi 38 anni, siamo quasi al compleanno, il 24 maggio eh, come fa da quasi 38 anni grazie soltanto ai vostri contributi volontari e liberi eh, di sottoscrizione e di, o di partecipazione alle iniziative culturali e di spettacolo della radio stessa e i mezzi sono eh, i soliti, eh, si può venire qui in radio dalle 9 alle 21 oppure si può sottoscrivere sul vecchio conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a eh, Laboratorio 2001 eh, della, eh, che è la cooperativa eh, appunto della eh, radio e, e l'altro mezzo più moderno perché non siamo eh, appunto così antiquati è eh, collegandosi sul sito www.ondarossa.info eh, si può appunto sottoscrivere eh, comodamente via internet è tutto per quest'oggi, eh, vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a rimanere collegati sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa Entropia Massima vi dà appuntamento a lunedì prossimo 4 maggio